Права рука почала підійматися. Він намагався не дивитися на неї. Мінус п'ять секунд. Нойс. Права рука – нуль, зробила різкий рух. Він навіть не глянув на неї. Невже це небуття? Ні. Поки що ні. Він живий. Не зрушивши з місця, Харлан глянув у вікно. Час минав, але він цього не помічав. Зала була порожня. На місці величезної капсули, яка займала майже весь її простір, зяяла порожнеча. Потужні металеві конструкції опор сиротливо здіймалися в повітря. І тільки Твісел, що здавався дивним крихітним гномиком у цій величезній залі, схожій тепер на зачаровану печеру, метушливо рухався туди й сюди. Якусь хвилю Харлан стежив за ним байдужим поглядом, а тоді відвернувся. Несподівано і зовсім безгучно, капсула знову з'явилася на тому самому місці. Її перехід крізь тонку невидиму грань, що відділяла майбутню мить від минулої, не сколихнув у повітрі жодної порошинки. Твісел зник з Харленових очей за озією капсули та за мить знову виринув з-за неї. Він біг до пультової рубки. Швидким рухом Твісел увімкнув механізм, що відчиняв двері пультової, і в всередину, збуджено вигукнувши. «Збулося! Збулося! Ми замкнули коло!» Йому аж сперло віддих, і він не зміг більше нічого сказати. Харлан мовчав. Твісел підійшов до вікна й уперся долонями в скло. Харлан помітив, як тремтять його руки, вкриті старечими плямами. Здавалося, Харланів мозок був неспроможний відокремлювати важливе від неістотного, і тільки тупо вихоплював з навколишньої дійсності окремі випадкові деталі. «Яке це все має значення?» – втомлено подумав він. «І що взагалі тепер має значення?» Твісел озвався знову. Його слова долинали до Харлена немови здалеку. «Тепер можу признатися тобі, що я здорово хвилювався, хоч і не подавав знаку». Сенор свого часу любив повторювати, що з усього цього нічого не вийде. Мовляв, обов'язково щось станеться непередбачене, і все піде шкереберть. «Що?» Він різко повернувся, почувши, як Харлан щось похмуро пробуркотів. Харлан заперечливо похитав головою і здавлено промовив. «Нічого». Твісел не став допитуватися, а відвернувшись до вікна, вів далі. «Було незрозуміло». Чи він звертається до Харлона, чи говорить в повітря? Здавалося, йому просто хочеться вибалакатися за всі свої роки тривог і хвилювань. Сенор – непоправний скептик. Скільки доводилося сперечатися з ним, переконувати його? Ми наводили йому математичні положення, посилалися на дані, одержані багатьма поколіннями дослідників за весь біочас існування вічності. Він відмітав усі наші доводи і виставляв проти них так званий парадокс людини, яка зустрічає саму себе. Та ти ж чув, як він говорив про парадокс. Це його улюблена тема. «Не можна знати свого майбутнього», – казав Сенор. «Але, наприклад, я, Твісел, знав, що хоча буду дуже старий, але доживу до тієї миті, коли Купер вирушить у свою подорож у минуле за межі вічності. Я знаю інші подробиці свого майбутнього». Знаю, що я муситиму зробити. Це неможливо, наполягав на своєму Сенор. Знання майбутнього обов'язково змінить реальність, навіть коли це означатиме, що коло ніколи не замкнеться і вічність не буде створено. Чому він так вважав мені невідомо? Може він щиро вірив у свої слова, може то була своєрідна інтелектуальна гра, а може йому просто хотілося подратувати нас своїми непопулярними поглядами. Справи з проектом посувалися вперед, і дещо із написаного в мемуарах почало здійснюватися. Наприклад, ми знайшли Купера саме в тому сторіччі і в тій реальності, які були зазначені в мемуарах. Уже самий цей факт ущент розбивав теорію Сенора, але він не журився. Якраз тоді в нього з'явилося вже нове захоплення. Твісел тихо засміявся, не помічаючи, що сигарета вже догоріла майже до пальців. І все-таки в мене було неспокійно на душі. Адже і справді щось могло трапитися непередбачене. Реальність, у якій було створено вічність, могла змінитися, щоб запобігти, як висловлювався Сенор, парадоксові. І тоді в цій новій реальності вже не було б вічності, вона перестала б існувати. Іноді в нічній темряві, коли мене мучило безсоння, мені починало здаватися, що і справді так і буде. І тепер, коли вже все позаду, я можу посміятися з себе старого дурня».